Озвучено студією Руда книгарня. Читає ХЕЛЯ. Розділ четвертий. МЕРІГОЛД. Висока чорнява жінка повільною ходою підійшла до струнких хмальв. До рідні квіти височіли міцними стеблами. Їхні рівні ряди тягнулися нескінченно з високого пагорбу аж до переліску. На мальовничому пагорбі поважно розташувався ошатний будинок. Мері Голд обережно взяла одну з квіток у руки. І з квітки почувся приглушений схвильований шепіт. Вона підняла здивовано брови і ніжно торкнулася мальви рукою. Потім підійшла до іншої. Пишна червона мальва також тривожно зашепотіла. Жінка спохмурніла і знову торкнулася квітки пальцями. "Мамо!" На терасі з'явився тендітний чоловік, вбраний у блідо-рожеву сорочку, вдало допасовану до картатого кілту, пошитого із жовто-блакитного тартану. "Ти ото, як у середньовіччі?" гукнув він. «Мальви такі драматичні і ще від себе понашіптують вигадок. Є ж сучасні засоби отримання інформації!» Жінка дзвінко розсміялася і повернулася до молодого чоловіка. «Грегорі, я люблю попліткувати із моїми подругами. Їхні історії набагато цікавіші, ніж твій тік Крикнула чернява жінка і бадьорою ходою стрімко рушила до свого розкішного будинку. Наче злетівши широкими сходами, що вели на простору терасу, Меріголд в секунду опинилася поряд із сином. «Які новини?» – спитала вона, ніжно цілуючи сина у щоку. «Вона прибула до Единбурга. Творча група поселилася в готелі «Шотландець», але вона тримається осторонь, хоча зареєстрована як менеджерка зі зв'язків із громадськістю Галина Лебеденко». Звідки інформація? Поцікавилася Меріголд, відкинувши пасмо довго хвилястого волосся з обличчя. З інтернету, мамо, розреготався Грегорі. Те тріоводяничі вже записало мільйон відео з усіх кутків Единбургу. Коли їхній виступ? спитала Меріголд. Післязавтра я побіг, в мене зустріч із організаторами фестивалю. Меріголд підвелася і повернулася до сина. Він, схопивши піджак, вже мав намір залишити терасу. «Стій!» – наказала вона. «Ти пам'ятаєш, про що ми говорили?» В голосі жінки з'явилися сталеві нотки. «Я нічого не продаватиму. Я дав тобі слово», – роздратовано відповів молодий чоловік. «Грегорі, ти повинен розуміти, що це не тільки незаконно, а й небезпечно». «Ці пігулки ефективні, але наші лабораторії ще не вивчили усі прояви побічної дії. Для деяких схрещених видів вони можуть бути смертельно небезпечними. Ми можемо втратити репутацію. Чи ти це усвідомлюєш?» Меріголд підійшла в притул до Грегорі, не зводячи з нього погляду темних очей. «Мамо, дякую за лекцію. Бувай!» Грегорі схопив піджак і рушив сходами вниз. Спустившись донизу, він повернувся обличчям до Мері Голд. Жінка спостерігала за ним, стоячи на заквітченій терасі. Молодий чоловік витягнув праву руку догори і, різко опустивши її донизу, зник, залишивши за собою хмарку червоних блискіток, які пливли у повітрі словами. «Цілую, матусю!» – у напрямку Мері Голд. Жінка владно зробила відштовхуючий рух обома руками. І слова блискітки впали на землю квітами чорнобривців. Меріголд зайшла у простору вітальню і голосовим повідомленням набрала дункана. Наливши собі настоянки із квітів розторобші, вона нетерпляче міряла кроками площу велетенської зали. Доброго ранку, Меріголд. Кімнату заполонив басовитий голос дункана. Вітання, дункане, привітно відповіла Меріголд, зупинившись. «Чим завдячую такому ранньому дзвінку?» – поцікавився Дункан Басом. «Чи твоя пропозиція виступити із промовою під час фестивалю ще в силі?» «Звичайно! Чи можу я сприймати це питання як твою згоду?» «Саме так! Дункане, я приймаю твою пропозицію, бо це моя пісня!» Подумки закінчила жінка. «Надійшли мені свою промову якнайшвидше!» «Відкриття вже післязавтра, гаразд?» «Гарного дня, Меріголд!» «Гарного дня, Дункане!» Жінка піднялася сходами на другий поверх, де розташовувалася одна із її лабораторій. Відкривши двері за допомогою секретного коду, вона увійшла всередину. Посеред лабораторії височила пробірка висотою із людський зріст. До пробірки були під'єднані пластмасові трубки – які живили яскраво-помаранчеву субстанцію всередині. Матерія переливалася різними кольорами від блідо до жовтого до яскраво-помаранчевого. Навколо тканини оберталися блискучі чорні кришталики. Жінка торкнулася рукою скла пробірки, і матерія полинула до скла, наче намагалася обвити її руку. Меріголд обома руками легко натиснула на прозорі стіни пробірки. І вони опустилися донизу. Жовтогаряча субстанція вільно коливалася у повітрі. Мерігол торкнулася її рукою, і тканина обвелася довкола її талії, як руки вправного коханця, який знайомий із найменшим вигином тіла своєї коханки. Ніжна оксамитова дотик матерія струменіла тілом жінки, перетворюючись на розкішну сукню. We just wanted to live From Mariupol to Viv Isn't it how it If nice kids Walk your clean Street. And mm -hmm. Love Oh no.